A sátunapókok sátuna biztonsági járművek voltak, amelyekkel olyan veszélyes környezetekben tudtak dolgozni, mint például a Gavitron kamra a hurokban. Ez egy hatalmas csarnok volt mélyen a hurok központja alatt, ahol a káprázatos Gavitron tárolták, amely a létesítmény szívét alkotta. A Gavitron kamrában extrém forró volt a padló és nagyon furcsa volt a tereprajza, apró négyszögekre osztották, és minden négyszögnek más volt a magassága és a dőlése, így a padló szinte megközelíthetetlenné vált. A pókjárművek végül Szatunában kötöttek ki, 1978-ban, amikor Gőram Frisk kitalálta, hogy használt felszerelést vesz a rixenergi és átalakítja őket földművelési célból. Felvásárolt 13 használt pókot, hogy ezeket átalakítva létrehozzon egy újfajta gazdasági gépet, amely bármilyen talajon elboldogul. Sajnos kiderült, hogy a pókok túl lassúak, fenntartásuk pedig túl költséges, úgyhogy a prototípusok egyszerűen egy régi mezőn álltak Frisk farmja mögött.